«Відгадав ти і вдруге, ну третього тобі не відгадати. Якби ти його знав, то був би або з крильцями, або з хвостом. Яким буде кінець усім твоїм клопотам? «Доконечний кінець», – білокобилка здригнувся. І про це думав не раз. Він знав, що не відступиться в жодному випадку, що вернеться до миленького і пукавки то його найвищий обов'язок, який проте може нічого не змінити в їхній долі. Певно, так воно й буде. Він тільки здогадується про все, а чорт знає наперед. Той вичитав здогад з білокобилчиних очей і враз осмутнів. І все ж добре сидіти та сьорбати пиво, навіть з чортом, думав білокобилка. Реєстровики не церемонно потіснили білокобилку та чорта на самий кінець столу, вони були вовкодухи, через щось сварилися між собою. Шинкарка розставляла по столу кухлі з пивом та розбавленою горілкою. Семен пошкодував у думці, що вона мало розбавила горілку. Немолодий, з лисячим обличчям, зі шрамом, від бороди до вуха, осавул підняв кухля. «Годі вам сваритися, ну, мо вип'ємо за нашого славного гетьмана печінку, який півроку грошей не платить» мовив рябий таранкуватий козак. Та ж не він винуватий. Нащо ж він нам, коли не може доп'ясти заслужених горбом і кров'ю грошей? І не обирав я його, і вип'ю закопила. Я його на гетьмана кричав якби був він, а я п'ю, затикала, затикала, вип'ємо хлопці. Пам'ятаєте, як торік ходили з ним під азов? От де попили горілочки та вина? Осаву грізно нахмурив брови обів усіх важким поглядом, я не неволю, я тільки і платити за тих не буду, не неволю, слава гетьману печінці, випили всі, декотрі неохоче. Вже у цій порі вони всі були хмільні і сварку привезли з собою. Осавул розломив запопадливо обчищену одним козаком тараню та нахмурив рудуваті підпалені на гострих кінчиках брови. А ви чому не випили за здоров'я пана гетьмана печінки? Ощирив великі щербаті зуби. Чорт усміхнувся, мов би, делікатно, а насправді підступно. У нас свої гетьмани. Як-то свої? Визвірився Осавул, і рубець, який перетинав його обличчя від вуха до бороди, почервонів. А так, скромно без виклику, насправді це був найпідступніший спротив, мовив Чорт. У мене свій, у нього, показав на білокобилку, свій. Рубець на щоці осавула посинів. Який же твій і який його? Ну, мого не можна називати, опустив очі чорт, а його гетьман бурий. Чорт вирішив отако підступно помститися білокобилці і свого досяг. Що тут чинилося? Семенів сніданок полетів на долівку, реєстровики посхоплювалися, сукали кулаками, світили очі, мали, вовки. Так ти, запорожець, це ви, поганці, вар'ювали проти печінки, ще й вчинили шванку. Це від ваших куль погинули, охрім Петро і Микола. А від ваших Данило, Оверко та Судодарка. Від ваших наших погинули й ті, і ті. До якого грому ви хочете від мене? Відгрізнувся Білокобилка. Він ще пащакує, а ну хлопці... Хлопців не треба було підгонити. Розпалені сваркою, підігріті горілкою, вони були готові зігнати свою злість на першому, хто трапиться. Трапився білокобилка. Хтось вже штурляв його кулаком у плече, хтось замахнувся шаблою в наділках. Семен відіпхнув його, обіперся ногами об стіл і повалив довгу лаву разом з усіма козаками. Поки вони потовчені, обамбурені, підводилися кинувся до дверей. Там на купі лежали шаблі, рушниці, стояло в кутку кілька ратищ. Білокобилка вихопив шаблю, вона вилетіла з наділків із шкваркотом. Відігнав тих, які кинулися з протилежного кутка. Шабля замиготіла, засвистіла в його руці, всі одразу побачили який-то герцівник. Не важилися підступитися, і поки міркували, потягли лаву, щоб поперти нею на білокобилку. Той вискочив на подвір'я. Коні реєстровиків стояли по той біктину, поприв'язувані до кілець в конов'язі. А біля лавочки, на якій нещодавно сидів челядник чорта, стояв чорний, неначе воронове крило румак, без сідла, без наритників, лише з муздечкою без водил. Білокобилка з розбігу скочив на нього, румак сахнувся, захріп, звився. Семен вдарив його за каблуками в боки і кінь з місця без розбігу перелетів через стін. Перескочив другий тинок і помчав навпрушки через городи, через канави. Білокобилка пригнувся низько до гриви, був змушеною хопитися руками за шию, а вороний хропів, сипав іскрами з ніздрів, і не біга летів, ледве доторкаючись копитами до землі. Козаки відв'язували від конов'я язикони ікони, спробували побігти на вздогін, проскакали в кінець вулиці, та й згубили з очей Білокобилку на Вороному. Роз'ятрені злі вернулися до корчми, щоб зігнати злість на тому другому чоловікові, який сидів разом з Білокобилкою, але нікого не заздріли. І не було нього ніде видно. ще неначе з димів. А може й з димів, бо в корчмі пахло горілим. А Семен летів і летів на чорному румакомі вже по польовій дорозі, і полукіпки вклонялися йому, та піднімали солом'яні шапки. І табун гладких куріпок вирвався з-під кінських копит, полетів на випередки, але відстав. І відстав високо в небі сокіл Сапсан, навіть довга, схожа на щуку білобока хмарка, а на натягким вітром у той бік, куди їхав білокобилка, якийсь час висіла над його головою, а тоді попливла за спину. Іноді білокобильці здавалося, що тінь зовсім не торкається землі, але ж позаду вставала курява. І падала на дорогу з води біла піна. Іноді кінь форкав, і піна порскала білокобильці в обличчя. Вона була гірка, як трута Трохи моторошно було їхати на такому коневі, і доводилося міцно триматися. А ще було дивно, мчати гатала з добрих дві квадранцові години, а кінь не незмокрівані трішки.